ام <مع> آقا ادفنه خیر الحدیثی الله ایلی <اللح> و خیر عدن عدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن باب فجل صلاة الفجر باب وقت الفجر مصنیف <تصفح> عدی رحمت <تصفح> دفنزو واند منزنو پا تفسیر کیو ننور تفسیر اوکا صلاحة فاجر تفسیر پاتیو موصنی پر اکی دو بابون او در قلب بلکی ادرین باب هم دے داگیون دا صلاحة فاجر سطاق و قدام و قدام دا بابون دا مخت سربت ظاہر دے غراز ترجمت الباب چرے دام ظاہر دے بیان دے از ترجمه تل باقی محسنی پا جیوترکوکا باب فضل ساعت الفجر و حدیث سطاق چه تنور و تراجم که دش کلن رکھره دک دیدی کچوکو <Palm: coughs> دی دی و حدیث تفجوه دک دیو جنه ترجمه تل باب مشکدک سو خوی دع صاقه دی کاتبین دا تو کوئی دعا دے پا فاضلنا باب حد فجر و باب الحدیث حدیث, हدیث, باب الحدیث الوارد و بے مشکال باقشان حدیث واردہ و فاردی کی نور زینی کوئی نتی کرتی بعد وئی ترجمت الباب کی الحدیث زکر و زکر چه دیکی اشاره دا عزمت دا حدیث تا کمچه رستر روان دے شیو الحدیث مولانا زکریہ وی حدیث معانا دلو باب دو الفجر والحدیث و خبر کولی شاید چی پداراتین کی خبر کولت با اشارهی او مقصد داری چې خبره دا ارشانه رسام مکروه دي لیکن د فجر نماز مکروه موکروه چې څومره سوچ پکې چې وکم هم سني عادت کې درځي چې کله کله ترجمه مطلب ورکې یو حدیث صاحبی قطع اشارک گئی نداسی الفاظوی چباب و فضل صلاحة الفجر والحدیث ہم آغا حدیث دے پکی او قلا ام آن حموی پا سیدہ فضوی اس کتاب رسول بارے شوی ہم آغا حدیث دے یہ قسم استناب شو شو په دې مقصد کې کم حديث دې او ماګه حديث دې چې ماكله ترشو سناي حديث کې نيشت دي لدې وي چې دا حديث چې ماكله ترشو په باب فنج سرعت العصر کې ښه را سمباع ماګه حديث چې د تداخل خالق علي جريري عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نظر اذا قملت الوالد اوكي ندره تنوي له ما تصييره تروده مغادئ او دا دي بھارت کې دنينه قالوا انكم سترون ربكم كما ترون هذا زحوه نشکیدلی خبن دمائنی شرات لیم و لا تضاہون چیدلی و لا تضاہون اومره جید در زیر نظر در زحوه نم کدیشی بیش باب تقاولم ورته خیر ماته شې ده الله په مریات کې واه استلاف به نشه ما څومره د دې د دېو ابو جمعع عن البقي بن موسى عن ابي انه رسول الله عليه الصلاه والسلام دا خدان جننا هدي سمانا سبب دي نيسا ته خبر دي پر خير کې باندې انم رات فجر اسه دي دویو جنیدا د ذکر خو تدېږي ابو ابو عبید او یې فردین دین فجر ده عصر مغرب ده مغرب او صوم دا قانون رسې تکه بیا د تسین سره خنو په کازه خپل یې می سره پکاره بې رې دې دوموند چدا د دې کومه راي دې راتمه مې راځنه په تفصيل او قینزو وړاندې موندل راغې څوک چې په دې سم معراج کې نثرادہ منسوشي نه کو نه دته ځکه په عبارتو کې او فضائل کې نخصنه نه رہی شد دکسنو جزائی دکسنو چه دا خرال جننا او دا تا یقون دو جنه دا مزارینه تابیر پا ماجی بانده وکو دا سیونا چه دا خرال جننا دا خرال جننا یې مې مسعود نړیواله د تبرانیکی سرايت الصفه کې منادي اواز کوي يا امي ادم قومو فتوما قتملان فسوکم باڅګې کومو چې په ځان بل کړه دې مړې کوي ما ماجر کې نشو اعت کوي التويد مداري چې غذا چې فیات تحلون و وقال ابن رجاء حدثنا هم ما معنا ابي جمران ابو بكر عبد الله عن ابو بكر بن عبد ابن قيس اخبره بهذا لذيه ثم سقط لذيه ما قد عليه ما ذكروا ابو جمران ابو بن ابي موسى عن ابې رب الله تعین د ديا بکر د تنین دې د دې ابو موسی معروف ابو موسی شری دې زکه د معروف ابو موسی شہی نو محمد الله عبدالالله ته وکړه هر دیپ بای د امونو وکړه زنه خپل ګذان خیال کړې ده چدا ابو بکر یا امارتی میرا ویباری ابو بکر مسلم کشتا خواب دل دیدہ بدل دی خغزا میرا دوکو دی مقام کی رائع ساق سکر دیو برا داو پی جنن رائع ساق بنی منصور بنی بحرامل که وصحید دیو یو کول دا چې چممو سنی چکر رائع ساق زکر چین دینی ساق بنی راوی هو ظاهر ده چې دا یې صاحب من منصور ده ځکه مسلمان پنيو باندې تشریک کړل دا بابا وخت الفجر پدیتی فاع نه چې وخت الفجر باندې طلوع الفجر سایه سایده اوم ما خره نه وخت مالک رحم الله تمن صوب دي چا خره نه وخت تر استقرار په ده دي شرانه خدا ختم شو لیمه مشهبي تم ده سند بشورې خو یم اوري اخر نه وخت تر شان زكا مسلم عبارت دعا دعا وقف خلات سبحان من طلوع الفجر معالم تتلع شمس عبد اوض امد سيكر قياه معالم تتلع شمس قبل طلوع شمس افضاء غيف ربك قبل طلوع شمس قبل رشفرع ري وسه زه حدیث انم د ما چې طلوع شمس دا غته ام دی دیمه مصرا تغلیظ غره لري کله زا ایر دیاء حادیثنا خدا معلومی چې تا تقدیش دیتی زا قدر سای نارو سپنزو سایتونو انتظار کر و چې چیزا پسولات بانده دا تا تقدیش دیتی امال ممنی دوید دیت کنن نسان يا مع رسول <سؤال> الاسلام صلاه و طاهر متلفعه بمروثه النار الفاز عشر زي جنا بنه پیننه کېدل من الغش د تدید وینه ذین خدام و المشور چې تقلید ابتداءن د تدید تقلید ابتداءن دې نور امام راښانتوی يقولنا چې ته أنتقدس دي او أنتحد نه دا اصفار احمد محمد سب دغه لري امام ابو حنیفه سلمان سوری رحم الله دوی ابتدا نه انتحن اصفار دي تعیید من موسنی پاداعت کیدارای لای چکل یو خبره پر روان چی او د دراجحیم اقوی بل ترت ارتفاعت نکئی نور حدید نه نقل کری تو حاوی کی د ولید می سماوته صحابه وی رسول الله صل صلی الله علیه وسلم شه اس ن تایب سال مون چه برسول الله صلی الله علیه و سلم کو لو انسان ما دنب دی افسر به ما کہیں نبی یو سړي چې دا واشه گذار کا نو هغه دې به ودي په کوم دي چې رضی الله تعالی تعالی کان النبی <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم یو کا اسمی ہی حصر قلع مانا دا ایو خواه یو کا اسمی ہی یو اخری حصر کا اسمی ہی فجر پا محبوم که تاکیر چریئی امال دل تکم تاجيل جماذني دا خو مه جن رمضان کې زکه دا سحور ذکر دي نه سحون فراغ ذکر دي مه جن رمضان چې منګم من ته تاجيل کوي څنګه مصنفي فهرحمان دلته د مؤمنو روایت نقل کوي چدا بچانه بيګانه مينه لغار ستغاله دا وينه الله دې چموساني پرې رحمت ما ته حديد ذکر کوي اعلت خالف آداش راجی یا رفا حمد ناجریسو یا رفا حمد ناجریسو من مرگر باب بلکم مرگر احب پیاندو باب وقت زہر اندگوال کی اعلت حدیش ابو بزر ویدتی پانسو تین تیسل مر حدیث دی پانسو تین تیسل آنا بی برد نبی صلی اللہ علیہ السلام ویسلی واحدنا یعرف ویریسه رسول اللہ اسلام دسال یو قلبہ کل <سؤال> مرگرہ پی جانده ویخرمہ اینی واحدنا یعرف ویریسه ام ندر احریسان پای څو دینځ نمبر ۳ یې ښه اغه ستا تر صحالمات کې دا دی ایوب ته یې مې زمشي کړه یا وحدنا یا رب دې له کوي که متلفع د مروتي نمو او چا باندې پییان درې څنګه نه پییان دي بينعهينه پییان راقب شختين پییان دي په بنعهينه فطوره تر کې چې او کبل په غړ جوړو کې پټ ماټي وی ني هم پییان چې د حاضر زناغدا او کله شختې پیښې نه دي ونه په بورخه کې خو دا ورځي څوک شخص نه پیژن چې حکما ځنان نه او چې لا رسیدنه دای تر یو او د نراغه چې فکر رسال موذیبی مشعود رضی الله تعالی او ای مه مسعود سار مونږه کړه دې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې فقې مونږ کوو خو دا سار مونږه په خپل ټیم نه کړه و دې نه دې کړه ځکه اقلاصي تغلیصی کړهو چې تغلیصي شناعت او نه gehad درافع بن خدیج راید لأسرو بالفجر فن عادم دا قول حديث دا کل یرا دیکی اللہ ذکر دے عمل دا دغه نه په بار کې دی یا ما تقسیم دی یا ما پټي په خلک باندې شفقت ته په ځای باندې شفقت ته خير گنجائش دی فار او د توزیبونو څخه صحیح خبره راغله چې ساټه یا انتظار انتظارکی یا حسو ماندو لگئی یا حسو اپریدی و ماندو کے تغییر مستان داغی چه بے اعادو خوحابو <تصحابوكي> کی تادعینو کی دیسپار احتمامو ابراهیم <مام> الحریوی مجتمع صحاب نبی اسلام العاشین مجتمع علی تنویر امامت <مام> جبرایید <كم>؟ لما كان من الغر صل الفجر صرفنا وان صرفا و قلنا اتراۃ الشمس اتراۃ الشمس ابو داوود کی 200 ادریس کی تصاعد ہے عربی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا غشت تعظیم کرتے باب من ادرک من الفجر رکعتن اگر دا حدیث ویری شیرے او فرق شوه ده په ما بین د زوهر او د او مصنف روایت کوم ورہی حدیث جا کما الفاظه ال دین مصنف تراجيکم د شکر ده من ادرک من الفاجی رکعتاں نو حدیث کمدسره دې من ادرک من الصفی رکعتاں ومن أدرك ركعتاً من الآصر ومن أدرك ركعتا من الآصر لمن أدرك من الصحة ركعتنا ومن أدرك من الآصر ومن أدرك ركعتنا من أدرك من الصحة ركعتا ركعتا صلى محمد ومن ادرك من اللا ومن ادرك من العشر ومن ادرك ركعتين من العشر موجد دل طرکاتن محمد حديثين من ادرك من ست ركعات ومن ادرك ركعت من العشر مؤثرب مترجم لو تكري ماتاراجم دغه کې مصنف علي رحمت طاقت لري وکړې باب من ادر کرکاته من الاصل رکعاته مخکړې باصل کې باب من ادر کرکاته من دا څو اپ صفحه کې باب من ادر کر من صلات رکعاته صلات مخکړې تا سونی جان او بعید انادا احناب چې د اسره فجر صطقي هغه په حدیث کې هم څه سوچ او فکر کړی ولیدل من ادرکا ركعتا من ادرك من الفجر ركعتان من الدايو ركعت الفجر نه ها اغه دې عکس کړی شهدا دې خطه لاري موږ پوڅ ورڅي وایم د دې کې غار فاضل راځو محتسب صف خاص په دې کې مطلق فظاهرې څوک نه دی پیدا د دې یا مذبوک مراد دی یا نو مسلم مراد دی به نه راځي په دې مخاني کې مغښنه نشي ځکه په حنا په یو ځای نم ما سفخی ده ما ديګر د ځان نفر کوي دا ده د ما ديګر د ځان نفر کوي او خدای له مسره شد دي کی خدای له مسره دا د مضبوط صدګي یا نو مسلم صدګي وای خو ما توجه دعو مر بیاد لرئی هامو ورلگ متوجه شئی حدیث کی دو وقت مکرو حذیک رو شلو یو بعد صبح یو بعد الاسر باید بعد صبح تر شانس پوری بعد الاسر تر غروب پوری پده کی آغا وقت مکرو حم را وقت حم را وین دا طلوع دا غروب دا <سؤال> دا او وین دا او فاتت یی دی نو صلو ر واجب کیرا له سو وخت را له صلو ولې دا به دا غروب او مکروه ده دا وخت په کرا غي به حديث بهاذ الحديث يا عمر روي انا ابان هذا عن عمر رويته لا تحرب بصلاۃکم طلوع الشمس لا غروبها دل تغوق السحابہ دوران نہ لا حسین دو غروب را غیب او حسین د طلوع را غیب دو طلوع او غروب نو مختی چکم ټیم راځي ماځي غر کی او صرح کی د طلوع نو مختی ټیم اپ کی را نه وی توت ابن عمر رضی هم تابہو عبد مطابع دی احمد سعید عبد ہم دے سنک دار ایتا دی احمد سعید دی ایشان ننقل کردے نو عبد ہم دی ایشان ننقل کردے دی تاقویت دا پارداجی کرشا خورویت چاش ایبن عماد شود پسیو آیا مخام اخکڑی فاژی آسمان تا بس بار چادا غضول اقتر حدس اخکاری هاں لگ متوجیش کی ہم تولور وفون تشمو جارے بعد الفجر حتی طلوع شمس کی وقت صحیحہ هم را گئے ورشین در طلوع پک مکروح را گئے و بعد الاخر حتی تغرب شمس وقت صحیحہ هم را گئے ورشین در طلوع پک مکروح را گئے هم را غے. اشته mare sama ta sawre de klak ki zan ayo yawa او ko ihtebah ta sawre de la aw be manaba za mula masadam ta sawre de la ho ay malaria turabeta bo hara shaan dam de تلو و شامس و غروب دی. سور باقتنا دعلا. دعا؟ تلوع و شامس و غروب دی. وقت سنگی پر کانانا بی. داد ابو سعید خوزید روید دی. دی کم تلوع را ویدی زکا چه بعد سبحی ویدی وقت سا شخم پر کرا گئے وقت و وقت و بعد الاسر کې وقت سا شخم را او حین دو گوئے بابت خم را گئے ویدی و سعید خید را گئے ځه ورکاتین بعده 10 مې د معاويه پروېت رخصه چې په دې اوقات کې را ورکاتین نکې موږ رسول الله صلی الله علیه و علیکم په وخت کې نه دی لري دي لنظار семا olhosون فاجر لدى صلاة اللهم بعد صلاء خ informal ، اعمار ابن عمر ابو نعمار بو اسروید و بقیه و منسلی طلب您 مامات فقط حلان فقط علم و انبادر 1975 فقط علمي كان ل鉛ع طلب لیکن و سلات وقتولح أحمama بنیمه ما به part? دیگه خیموم دنیا. به مکنونه اکنی هستی پر ذکیز وچگیك. به ماه این никакی قطعه ایسی که رو نه بھدا. خیام نیمه چaciones که رو خوش بصیعده یا شرم دهی Agroed. و من آفتی رانی هستی ایسر موانی برای مدنشت میندگی. والا شود فرمان افض jurست ب seleبس و جمد ماندگ رامن اما میعان او سار نرساګه چښنلته لونه خصال ور راځي حالت کې را نه شي استوار نه دا پاتې دغه د فرهوزه اول په مستصفات کې د ما د استوار تیم مستصفاک چا مستصفاک امام ماډی کرم الله هغه یې په دې حدیثه شتدانشته دی نو په جمهور فرید باندې دایسته ما استثنا نشته البته په دې دریو او انور د سنور راته نه دی په کې البته په دې دریو او خاتو کې د وخت لپاره حد وجنه صلات ممنودی شیند تلوح شیند استوا شیند غروب حتا چې جنازه هم حتا چې سیدیت علاوه هم حتا چر پاتین د دی حتا چې قزئی دا ټول البته د ا۲۰ کې دی د طولو نمحته بعد صلات فجر د غروب نمحته بعد صلات اذہره دی کې دغه دا د وخت نه نه بلکې د سارو او د ماجیګر د مازلي حال دی تعبیر می سمو کوم د سارو چې راته کې ممتا او تب کې سال مون نممتا کې د ماجیګر مون نممتا کې د دې په ځای نفسونه کې ها شېده تلاوات کوم شه دراله قزاد فوائد مخ سدا <سؤال> ته یې نه لازم ما ښه راغې دا رقم تواد مخ او وقته مکرہانو ماړيګان نو دا حنا په نو ټول دا یو دې مالک شهبو دا دې چا تفصیل شو دا حنافه امامي شافعي رحم او یو خلې امامي ابيوسف سه مهمه چه مکه ده دا مکه وقت مکروحانشت دی خود امام شافید صرف تمنسوب دیم خود امام شافید صرف تمنسوب دیمام شافید صرف تمنسوب دیمامی محتمل دیم دلیذ پیش کئی په حدیث جبیر بن متعیم تلمیذی کی یب داود کی نسایی کی رسول اللہ اسلامی فرمیدی یا بینی عبد منع فلا تمنع حدا طعفہ بی حاضر دیتی و صلح ان شاہ من دیل نونہار فارو خود داغا حدیثی اوتر پر دی اوقاتو دنائی سا معارض بے ترجیح اگلان دا دیم کرچ تر حدود ریشی پو یوشی کی چه دا جایز دے کنا ممنون دے ترجیح خرمت دیوی منی دیوی دیوی ترکو لعب بالی <سؤال> دات کینان چیمان چیمان چیمان چیمان چیمان چیمان درم تل ریسی صلیتن شایی ویدی دیوی دا مخصن تیچی خواه تو مکرحو کی موز کئی دا حرم کولا پیری نور مقضیات موانې بغوري تو هر د مکان تو هر د لباس وضو تو وجو وقت صحیح وقت مکروه دعای لحاظ کې ستر الورتو بل ایستثناء د امام ابي سفيان په شری کر ام په یوم الجمعہ معنی د دې موږ خی کني سنهار میهندې استوا کې دا بو قطادہ دا بو سره یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مې کړه ان صلات سنهر حتا تزور الشمس الا يوم الجمعہ دا هم دي دا بو هم دي خو په دونه باندې کران دي ابو داوود ناقل کوي ابو داوود ویلي دي ابو قتاده روايت کي دي پسندت کي ابو خليل دي هغه اخذه ابو قتاده نه نه سويته لازم نبي سليم دي دي پسندت کي رحا حفيظ خراب شنابه ابو هرره چي دي دي پسندت کي ساق عبد الله بن دا ذائفایي بل ترتا دا بو مجاهد روي دا بو زرنا ملاقات دا بو زر سند راغلي پر سند کی دمعامد عمر پا استثناء دا مقا کی دے رہا ہے، استثناء دا مقا کی دے رہا ہے، دام محسسنیاتو تا ہم محسنیب تا عرض نے دے کرے پدې دي چې سمست سنيات دې کړه دې باو مای صلی الله علیه وسلم الف ایت وانا احه ٹھیک ده چې وخت مګ روحانی هی هی مې مې شایبی صاحب مسخداری چې صلاح دي سبب هم پدې واسطه کیي تحيه المجيء يا يوم حدثنا ابن عمار حديثا او دې شهدا خدا مکه نیته مازور په او دا اوس د وی سراجات سبب دین رسول الله صلی الله اسلام د ادرکات کری تاسو تلمیزي کې تما تاسو تصدی کړې او روس تمام راشي یوسلو په مصنحه حق کې کړه دا کسانو لري غره عمل <سؤال> مومنین خلا هغه بي وی چې می سمخه ورشي می سمنه چې تحقیق کوښونو می سم وی چې او دای سبب وکړو ما رسول الله خامنه تاسو کړي او ما فقین سنت دی پاتې په دېټې میکري تخویب به کور خو در موسانی قلی رحمتا پی دیزی بعد الاسر لزور ولک ورک دار رکاتین بعد الاسر اور رکاتین قبل المغرب یودي خوش چونکی پر رکاتینو قبل المغرب با تفسیر رجی کتاب الازان کران کران کرانا نو رکاتین ما بعد المغرب بے دداغ اسطح کون خودلتے رکاتین باز الاسط اللہ صح ضرور قردر تا غیر مخدرین زنا دا رکاتین باز الاسط چید داماغ رکاتین قبل المغرب بے وز دیر پر احتمام سے قرر. لیکن موږ یو خفاکېګو باندې منا یو هم المؤمنین یوې رسول الله صلی الله علیه وسلم سراټین رسول معاوی قد صحنا رسول الله صلی الله علیه وسلم پمارینما تسلیح ما ولقنا عنها عنهم انها عن اوملکم منها دیم اوم المومنیت سنگ زور لگوالی دی چرا کاتین بعد اللہ سرشتا حال دا دی یو سلو ووپنز و سمہ سفحت ایک ساو چون ساٹھو گورن دالک خواب ترامنید کوریبان نیبن عباس و المیسر مخرم و عبد الرحمن نظهر اوصلوا الى عائشہ پیدا منکر خلن حدیث فقالیقا علیہ السلام مننا جمعا امو المینی و بعد صلاحة الاسل امدی دو فقل لها انا اخبرنا انکا تسلیها و قد بلغن نبی عنهما وقال ابن عباس وكنت أذب الناس محمد من الخطاب عنها دام دق بعد المغرب دي قبل المغرب قال قريب فلخلت على عيشة رضي الله فبلغتها معاصلوني وقالت سأل أم سلم فخرجت إليهم فأقبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلم بمثل معاصلوني إلى عيشة قال أم سلم رضي الله تعالى تخبر لأم المؤمنين تن خبرتهم مسترف شدار کایته تعبیر می څنګه وکه پدی کې نور حدیث من دیر زیدتی د دیو جنا رکاتین بعد العصر او رکاتین قبل المغرب یودی او رکاتین قبل مغ عصر مستردی او رکاتین قبل المغرب هم مستردی او پدی مسلبه ز واه ته صفکې ان شاء پورا تحققومه پاتوشو په پا مکه کې ولې سمې ساده واقع ذکر کوي چې پدري اتیا ثنا کې موسم د حج د حج شومہ قسوف راغله بعد العصر او صحابه موجود و هغه په دغه ټیم کې وحیند غروب کې د ماجګر مند سراتی قسوف ونک دا رقم عمر رضی الله تعاله تواق کړي د عشا قبلت العشاء فحين د طلوعتی رکعاتین د تواق نه دکړي چې توا ته وته دي به رکعاتین کړي والله علم علم اعظم ورسې تاسو یاد به